і глибше зрозуміти, що, як і чому тоді відбувалось, а також те, як воно вплинуло на твою долю, і як ти відчув та почув цих людей, що тоді стрілася на твоїй життєвій дорозі. Не випита кава у Стокгольмі Мабуть, кожен, хто знав Василя Земляка, не раз подумки дивувався двом таким різним, майже не схожим один на одного його образам. Перший здалеку високий, уповільнений, навіть трохи незграбний у рухах і з гордовито неприступним поглядом. Другий зблизька, дивовижно граціозний, майже урочисто ритуальний, у кожному жесті, дотепний, іронічний, неодмінно доброзичливий до кожного стрічного. Вони існували в одній особі, але ніяк не хотіли накладатись один на одного, мовби різні чи й знайомі поміж себе люди. Але що закономірно? Сьогодні, коли Василя земляка немає серед живих, уже понад чотири десятиліття, частіше згадується той другий, який бачився зблизька. Можливо тому, що він більше нагадує свою незвичайну прозу багатьох витворених його фантазією героїв, бо ж більшість із них несуть у собі щось від самого автора хто епізод біографії, хто жест, хто улюблене слівце, схильність до мудрих сентенцій чи зачудування складністю людського буття на цій землі і під цими небесами. У всіх спогадах про Василя-земляка, яких до сьогодні з'явилося вже справді рясно, неодмінно підкреслюється неповторність його людської вдачі. І то на жанру, в якому незрідка процвітає компліментарність про мертвих або добре, або нічого, або правду. Він справді був небуденним чоловіком і вражав усіх тонким артистизмом душі, делікатністю, замріяністю і рідкісною щедрістю в усьому. Земляк безоглядно розтрачував усього себе на людей. Мов той диригент вмів об'єднати найнесхожіших, найнесподіваніших за характерами, всі потрапляли в потужне магнетичне поле його особи, що ставала великою об'єднувальною силою. Він не любив суєти, йому, певно, часто бракувало можливості побути на самоті, нехапливо вслухаючись у свої думки, а це ж так необхідно кожній творчій натурі. І двері у нього вдома не зачинялися, приносили земляку свої твори і плани, приходили просто так... І для всіх він знаходив час. Для кожного в нього було на поготові добре слово. Всі прагнули почути його, саме від автора Лебединої з Граї, після появи якої Василь Земляк став чи не найпопулярнішим українським письменником, незаперечним літературним авторитетом. Важко було знайти статтю про нашу прозу, в якій на почесному місці не фігурували б його ім'я. «Лебедина зграя» стала в українському письменстві подією майже сенсаційною. Вона різко піднесла вгору планку художніх критеріїв, явила собою незвичайну реальність, витворену проди в продив яскравому і поліфонічному слові оту незбагненну магію мистецтва, в якій, здавалося б, зовсім неможливо алгеброю звірити гармонію. Холодного березневого дня 1977 року обірвалося життя видатного письменника в період його справжнього творчого розквіту. Він сам сподівався від себе і чекав, чекав нього, заключної книги трилогії, присвяченої героям, що прийшли з лебединою з граї. Другою книгою були зелені млини, які з'явилися окремим виданням «За рік до смерті Василя Земляка». Так і не судилося реалізуватися цьому та численним іншим творчим замірам. Ім'я його поповнило сумний список болісних, перчасних втрат українського письменства. Холодного березневого дня 1977 року обірвалося життя видатного письменника в період його справжнього творчого розквіту. Він сам сподівався від себе... І чекав од нього, заключної книги трилогії, присвяченої героям, що прийшли з лебединої зграї, другою книгою були зелені млини, які з'явилися окремим виданням за рік до смерті Василя Земляка. Так і не судилось реалізуватися цьому та численним іншим творчим замірам ім'я його поповнило сумний список болісних, перчасних втрат українського письменства. Його життя – життя справжнього художника, оскільки над усе в ньому була література. Земляк жив нею і для неї, не бачачи ніякого іншого сенсу свого існування. У лютому 1972 року, не знаючи, що йому лишилося тільки п'ять років життя, але ніби перечуваючи це, земляк занотував. «Проза для мене – процес повільний і поступовий. Процес, по суті, своїй філософський». Якби я прожив 160, 160 років, це не помилка, то став би найбільшим письменником світу. І в цьому ніхто не сміє сумніватись, оскільки довести протилежне неможливо через великий недобір мого віку. Він перечував що його творчий зеніт тільки починається. І це передчуття поєднувалося з драматичним прозрінням передчасного творчого підсумку. Важко й уявити, як йому з усім цим жилося. Ще в своєму житомирському щоденному блокноті Василь Земляк записує «Дивитись, дивитись, дивитись, аби було кожне слово при місці». Іноді старе, заяложене, збите, слово обновиться, як стара ікона, коли потрапить під перо ощадливе і дбайливе. Його вела через життя невситима жадоба самовдосконалення. Усе, що можна взяти від роботи в газеті, він узяв. Вона навчила працювати систематично і без будь-яких вихідних, у блокнотах десятки хапливо занотованих життєвих історій. Земляк у справжні гори будівельного матеріалу для своєї майбутньої прози, більшість якого так і не встиг використати. Є тут чимало абсолютно закінчених іронічних мініатюр. Ось, скажімо, дві з них, які характеризують тодішній напрям думання земляка з прийняття ним дійсності. Кожен новий рік починається під дзвін келихів, а закінчуються під звуки похоронного маршу. Людині, що пристосувалася до зими, вічно не вистачає грошей, щоб передягтися для літа. Тому майже кожна людина переживає весняну фінансову кризу. Так і уявляється, що ці сентенції мали висловлюватися якимось із його схильних до любомудства персонажів. Є серед них ті, які значною мірою нагадують самого земляка. Скажімо, філософ Фаб'ян чи оповідач із підполковника Шиманського. Тому ці вислови звучали б із їхніх уст цілком природно і органічно. Землякові не пощастило одержати систематичну вузівську освіту. Його заочне навчання в Житомирському сільгоспінституті, як казав сам, ішло з перемінним успіхом. Йдеться не так про здобуття диплома, як про благословенний кількарічний період, коли людина може цілими днями сидіти в бібліотеці і засвоювати створене кращими умами всієї цивілізації. Не побув земляк студентом, не мав для цього фінансової змоги. Але з-поміж українських прозаїків він вирізнявся глибокою освіченістю, часом вражав, сказати б, сенсаційною несподіваністю знань. У його лектурі фігурували Сократ і Платон, Сенека і Гельвецій, Монтеск'є і Монтень, Фірдоусі і Навої, Робесп'єр і Талеран. Маючи феноменальну пам'ять, міг цілими годинами втаємничуватися в основи давньоримського права чи закони конвенту, сипав розлогими цитаціями сполководців, філософів, письменників. Усе це невіддільне від його особи, як і пишна богемна грива завжди зухвало непричесана, розвіяна на вітрі. Для майже щовечірних посиденьок у Енеї, в оточенні людей, котрі його любили і шанували, в земляка завжди було щось нове. То роман японця Ясунарі Кавабати Стогін Гори, який ще ніхто не встиг прочитати, і він насолоджувався переказуванням цілих абзаців, розмірковуючи при тому, що є стиль справжньої прози, тафоризми та Чапліна, Бетховена, Толстого, всіх не злічити, то виголошених спромтом «Тости», що, як справедливо пише у спогадах про нього Дончик, ставали справді мистецькими творами, бо завжди відзначалися парадоксальністю думки й екзотичністю стилістики. У такі хвилини він нагадував птаха у польоті, який, здійнявшись на запаморочливу височинь, упивається радістю чистої просторіння надовкруж і ніяк не може повернутися на грішну землю до мирської суєти. Очевидно, тоді його, як і